A Ismerje meg a történelem legérdekesebb alakjainak és eseményeinek igaz történetét. Most mindenre fény derül. Mítoszok és rejtélyek. Ma este 18 órakor a Viaszat History.